Насторожа. Пощастило нам, хлопче. Отак. А тепер їдь, борцо, аби всіх урятувати. Ельфріду і твоїх бешкетників, і маму Моніку. Мама Моніка, батько, вже врятована. Марте слухняно встав на ноги і обернувся до пролому в пообсипованій стіні, за яким залягали вже пізні сутінки. Спинися. Долину шепіт з батькового ложа, що вже зовсім сховалися в мороку. Слухай. Коли приїдеш додому, одразу гайда. «Всі, гайда, їдьте вісім днів на схід так швидко, як будете годні. Спочатку на Зальцкамергуд. Було б непогано. Зальцкамергуд. А відтак...» Його шепіт став майже нечутний. «Відтак осядьте в чотирикутті. Вже там розкажеш їм, що я тобі казав. Ми душчі за них. То всі можуть знати, хлопці, бо інакше не буде для вас життя. Заприсягнись мені на руці». Добре, батько, ми дужчі за міста Пасау, і це повторюти кожного року раз. Дулінгер має то написати, чуєш, він має взагалі написати все про рознимців і навчати, що тепер потрібно, луки і стріли, класти ватру. Бережи себе. Бережи тебе, пан Бог, батьку, сказав Мартин на останок. Все вже обговорили, слід братися до роботи. Він вийшов на двір, тихим свистом підкликав коней. Тепер буде змога їх міняти, неподалік звідси старі греблі через ін, дороги на них ще, мабуть, не поглинули хащі. Звісно, про греблі можуть знати і в Пасау, однак тепер слід було йти на ризик. Він махом сів на свого карого, батькового лиса взяв на довгий повід, прикласно в язиком і рушив під світлом місяця у першій чверті. Скоро він, темний, молодий вождь кочівників, добереться до своїх людей. Він зазнав облудного кохання і справжньої ганьби, він дізнався, як уміють замовчувати і як ненавидять. А перед усім він пролив кров. Кров принца. Ранок набрав уже сили, коли Луис чи то прокинувся зі сну, чи то виринув з непритомності. Сам він цього визначити не міг. Голова свіжа, однак він попробував нею поворухнути і не зміг. У пустці, що колись була селянською світлицею, він був не сам. Ще в світанкові години мисливець на ім'я Бранко помітив у високій траві сліди двох коней, які належать меткому полювальникові, вирішив заради безпеки вияснити, звідки вони ведуть. Тепер він, як і Марта минулого вечора, сидів на впочіпки і зі знанням справи виклав кілька скіпок, витяг із сумки, що носив на ремені бляшанку, і відкрив кришку. Там у середині лежав тліючий труд. Бранко приклав труд до жменьки сухої трави, що була клубком підкладена під скіпки, і почав дмухати із чорних хащів своїй бороди. «Не треба!» – прошепотів Лойс. Йому було важко говорити. «Не треба! Геть іди! Вони близько, вони прийдуть!» «Хто прийде?» – запитав мисливець через плече. Він уже підпалив пересухлі скіпки, що пускали невеличкий димок, який через діру в шалівці витягувався назовні. «Басаунці! Женуться за мною!» Він замовк знеможено і опустив голову на сакви. «Басау!» – мисливець насмішковато прокашлявся. «Кому в голові басау? Було місто, а? Ти сам темний!» Лусь намагався триматися за рештки свідомості. «Темний, так і є. Він має на увазі селюх темний?» Не. Заперечив він ледь чутно. «Як тебе звати?» «Бранко. Колись Бранко Міртімі міст Карлова це. Тепер Бранко Мисливець найкращий. Не вірите?» Лойс розтягнув кутики уст. «Це все, на що він спромігся, щоб усміхнутися?» «Лойс», – відрекомендувався він. «Раніше Лойс Рецер. Рознемець». «Рознемець!» «Здичавілий мисливець прилаштував над скіпками бляшаний казанок повний води. «Місто!» «Кому в голові місто?» – запитав він знову і сплюнув. «Багато галас, багато мотори. Гуде вже далеко? Ти геть! Ха! Тільки темний має страх, бо дурний, сидить в хаті, сидить біля поля. Є місце, багато місця, світ великий!» Бранко зробив жест, що мав би описати розміри великого світу і ствердити, що світ належить йому, і що в цьому світі він прекрасно орієнтується. «Ти сам?» – видихнув Гойс. Бранко знизав плечима. «Товариш, чотири-п'ять, мисливець, як я, і сини темних. Не хотіли робити на басав». Олось заплющив очі, раптом дуже приємно запахло. «Хай там що, у Бранковім казані, дика птиця, трави, на куховарському ремеслі він розумівся?» Олось раптом прокинувся апетит. «Може, гарячка минулася?» – подумав він. «Знову зведуся на ноги?» Ні, він був не дурний. На ноги вже не звестись, йому просто поталанило з хорошим кінцем. Все склалося вдало, подумав він, попри політику, чи завдяки політиці. Якби не ті ліхтарі, якби мисливці не розповіли, вони, рознемці, ще б, можливо, рік, два, три прожили, нічого не підозрюючи. Поки Шефові чи його Єві не заманулося солі, і тоді застукали б їх басаунці, ситі, гладких і безборонних, як тих кроликів. Добре, що вони завчасу навідалися до міста. І добре, що завчасу винесли звідти добру науку. Так, усе склалося добре, якраз тому, що вийшло так зле. Він абось заснув, бо прокинувся від тепла бранкової долоні під потилицею і від тепла кварти на своїх губах. Юшка з дикої птиці і трав була справді чудова. Однак він зміг зробити тільки один ковток. З легенів вирвався жорстокий кашель, котрий розбризкав другий ковток на трухляву підлогу і на країчок вовняної попони. — Не муй себе, Бранко, — прошепотів він, — вже йдеться до кінця. Тепер мисливець підвівся і поглянув на нього, знаючи і співчутливо, як учора ввечері вже дивився його син Марти. Бранко стояв простоволосий, йому не потрібні були ні капелюх, ні шапка, мав густе й масне чорне волосся, мав на собі джинси і на кильку з вовчої шкури. Ага, ще сагайдак. Отож він засвоїв в урок швидше за Лойза і Марти. Ти боятися не треба більше, привітно сказав Бранко. Твій друг з два коні давно далеко, давно вже вдома, ба ще ні. На дворі за куща писнула якась пташка. Бранко блискавично обернувся, через пролом у стіні вислизнув назовні на сонячне світло. Май знову братись за своє ремесло, подумав Лойз. Не можеш він чекати, поки помре якийсь старий дід. Отначе він помилився. Бранко повернувся назад, з ним світловолосий 20-річний юнак, також дичавілий на вигляд, який з неприхованою цікавістю втупився в Лойза. «То не басаунець!» – визначив він. «Рознем!» – пояснив Бранко. – «Не любить басаунців!» «Рознем!» – юнак сів на впочепки біля Ложа старого Олойза поруч з Бранкою доволі неприязно виширив до нього зуби. «То ти, посу? Олойз двічі заплющив очі. Він занадто ослаб для якоїсь іншої відповіді. Юнак засміявся, в його сміхові відчувалася повага. «Ми єдного схопили», – повідомив він. «Два були верхи. Їдного забили, а єдного схопили. Він нам оповів. Що з тобою? Вони тебе?» «Хворий», – пояснив Пранко. Де тепер басаунці? Оті? На іні досі штири трактори. Їден, він лукаво усміхнувся. А їден трактор тут. Щось не гаразд із ним. Ідеш зі мною, Бранко? «Іди сам, старому треба. Бувай, попрощався молодий мисливець, що з сільського хлопчика перетворився на лісового щезника. Щасти тобі, старий. Було однозначно, в чому Лойзові може пощастити. Парубок зник наче провалився крізь трухля у підлогу. Остання добра новина, подумав Лойс. Кращої смерті, мабуть, не буває. Скільки власне часу минуло відтоді, як він побачив з пагорба помічної Марії ліхтарі? Чотири дні? П'ять днів? Добрих п'ять днів, якщо рахувати точніше. Раніше тоді, за п'ять днів, він би ні за що не зміг стільки всього зазнати. Навіть із Гедвівою, хто виявився ошуканцем, а хто ошуканий? Шев хотів був пошити розним у дурні, горде басау уграло проти двох селюхів, темних і програло. Тепер вони опинилися у становищі свійських кроликів, сидять гладкі і ситі в клітках, які самі злагодили для себе. Владарюють з князівського і писковського палацу, перескіпуються до селян, нализуються тридцятирічним токайським. І на думку їм не спадає, що мисливці та різники вже гуртуються докупи. Чи Марти вже повів її геть? Їхня громада віднедавна вже не мешкала в Розенгаймі. Звели на півдорозі пару хатину Штефан-Скірхені, звідки часто ходили в Зімзея або на Танінгерську греблю рибалити, часто на цілі тижні вирушали полювати в косячі гори. Саме тепер усі були вдома. Карл, Зоня, Дулінгер, мабуть, вибігли йому на зустріч, побачивши, що той з двома конями. Та Марти зовсім не мав би пускатися в розповіді, чи з коня мав би скликати всіх докупи і передати його, Олойза Рецера, посмертний наказ. Жінки почнуть голосити. Ельфріда заметушиться довкола як квочка, розшукуючись, збираючи докупи чотирьох дітей. Зоня підкатиметься через гарну швейну машинку з приводом від ноги. Але ніхто не ослухається, це вже ясно. І вся громада вирушить на південний схід до синіх гір, і перед Лойзовими очима повстав луг на березі холодного, прозорого озера. Він бачив, як 60 десятих стали в каре. Марти і капелан посередині. Марти урочистим голосом промовляє з коня. Ворожнеча повстала між Рознемом і містом Басау. Ворожнеча на смерть. Так заповів у мирущий Лойз. Мудро заповів. Марти з ним разом дивилися у місті смерті у вічі. Місто гналося за ними. Тепер місто цькує їх і змушує переходити далі на схід. Через безлюдні доли і ліси, де блукають самотні мисливці, і де, мабуть, мешкають невеличкі громадки селян, рибалок і конярів, і може бути так до самої Угорщини. Там буде добре жити, там доволі пасовиськ, поживи для людини і худоби, там би народилися нові люди, народ би множився. І одного дня через три-чотири покоління ретельно виплеканої ненависті Дійде черга до басау, гладкого козла відпущення для вершників і лучників. І тут, на шляху до мирного успокоєння, лось жаснувся у самій глибині єства. Він, Алоїз Рецер, син аптекаря з Цвізеля, улаштував це все. Він поклав початок новій середньоєвропейській політиці, новій, все ж таки ганебно старій, політиці вовків і овець, політиці тигрів і антилоп. Він виявився не лише розумніший за шефа, він був далекоглядніший, більш рішучий, брутальніший ведмідь проти приборканого вовка. Він і Марти не тільки вбили того Гасо і двох чи трьох хлопців на терасі Грона, вони подбали або ще подбають про те, щоб десятки мешканців Пасау пішли з життя сотні щоб, мабуть, світло знову зникло безповоротно, і не лише світло від кумедної маленької електростанції на Ільці, але й світло відносного спокою, добросусідського співіснування на безкрайних просторах, а згодом набагато пізніше щось напишуть в історичних книжках про Лойза Чингісхана, сівача жахіть, ЛМП 100 чи 200 чи 300, так Капелан тепер вів рахунок рокам. Літо після мору. Перед якоюсь кровожерною ордою простуватиме тінь його, лой за як героїчного пращура, напівбога, який звелів сіяти смерть, пожежі, плюндрування та поплюження. Він мусить усе спинити, повернути назад, негайно. Він мусить одужати і податися у слід за Марте. Може, в мергуті його наздожене? Та зустрівся з поглядом Бранко і усвідомив, що на цьому край, звідси він уже нікуди не вирушить. А розділ 10 У кабінеті на шефові була вже не венгерка, а літня сорочка з короткими рукавами. Мабуть, саме в цьому полягала суть скорботи за наслідним принцом. А може шеф дійшов висновку, що часи ритуальних вистав минулися. У сусідній кімнаті він звелів поставити розкладачку – не міг стерпіти Ліндиної холодної ненависті. Вона ж би покладала на нього відповідальність за смерть Гассо. Завтра або післязавтра на офіційній жалобі церемонії за тіми трьома вони відбудуться одразу ж після повернення каральної експедиції. Він певна річ знову з'явиться одягнений за протоколом. Підтримуватиме під лікоть високу даму, обличчя якої буде приховане густою вуалю, а на собі вона матиме все чорне. Сам він одягне строгий, поважний мундир. А доти він міг собі дозволити непоказну істину, ставити вище за прилюдну показуху. Непоказна істина полягала ось у чому. Він не мав упевненості, чи варт було з усією цією справою заводитись. Як насправді розподілилася вагомість недавніх подій? Чи не була жертва його сина мізерною порівнянні з остаточним усуненням великої загрози для міста? Крім того, чи існував інший спосіб змусити загін здійснити остаточне вирішення? Гасо, признавався він собі в душі, ніколи по-справжньому не був йому близький. Не такий близький, як Меліса. Не такий близький, як десятирічний Гернот, який уже багато чого розумів і був дуже сумлінний. Про крах подружнього життя з Ліндою можна не думати і не думати гадати. Привиди звели це життя на нівеччі задовго до того, як пролунав пронизливий зоєк на мисі. Єва Пічин, дуже бліда, на ній тепер був чорний костюм, повстала у дверях. «Прибула людина з експедиції», – повідомила вона. «Вістовий, послали наперед, коцю». Шеф звів до купи під носом кінчики пальців і підняв очі до на стелі. «Враження?» – запитав він. «Не надто хороше» тихо відповіла Єва. Шеф зітхнув, потер правий бік під ребрами печінка. Слід було пройти курс лікування мінеральними водами, м'яким сиром. Згодом він за це візьметься. Нехай заходить, наказав він. Коцю зайшов. Чорним був його польовий однострій, чорними були руки, згори донизу вкриті брудом. Вияв послуху і обов'язку, чи щось інше. Він стояв вистрончено, Відсалютував, не казавши ні слова. Ну, гостро запитав шеф. До Розенгайма доїхали, відповів той. Голос його звучав глухо, ніби й не його, тобто, власне, до кубла поблизу. І? Нікого, жодної душі, повтікали. Сліди мало. Вони хитрі, знаються на місцевості, а ті, що їх мало, на схід, ост зюїт ост. Отже в гори. Це могло означати найгірше, або краще з гіршого, або Лойс про щось догадався, але про Пі. що саме? Слово сіллю розмові між ними не прозвучало. Бо ж ті селюхи рванули у бік Австрії, невдовзі мало б вияснитися. У нашому розпорядженні є ще трактори, Єву. Як завжди, надійна Єва Пічин з відповіддю не заборилася. П'ять, три з них на ходу, доповіла вона. Замало. Все одно підготувати до виїзду і скласти список спеціалістів, які знаються на солі. Це різник, наприклад, душ із 10 крім них ще молодь, бойовий загін, загалом 30 разом із спеціалістами, з собою важке озброєння. Буде виконано, шефе. Один чи два трактори ще можуть бути нам потрібні, коли прибуває загін. Ти наскільки їх обігнав, коцю? А тих двох свиней ви що, взагалі не надибали? Ні, шефе. Важко вимовив Коцю. «Ми втратили один трактор і двох людей». «Двох людей? А це яким чином? Була сутичка?» «Сутичка?» Коцю дозволив собі щось нечуване. Перемащеним мастилом і глиною-штаньми всівся на один із стільців у стилі Рококо, призначених для відвідувачів. «Не було ніякої сутички, шефа. Далі так не піде. Ми відмовляємося від такої роботи». «Як це розуміти?» Він, шеф, скочив на ноги, всередині у нього спалахнув колишній запал, принаймні якась його манлива часточка. «Як, розуміти, ми відмовляємось!» «Більше не зможемо, ось і все!» Двох вершників застукали з кущів. Одного, гадаємо, схопили, іншого Ш... стрілою крізь горло. «І ми більше не зможемо, шефе!» «Це вже вам не селюхи, зовсім ні, це мисливці!» «Мисливці!» Шеф зневажливо засміявся. «Кущолази!» «Так, кущолази. На додачу до всього пара тисяч квадратних кілометрів кущів». «Шефе, далі так не піде. Це просто чудо, що ми ще привели назад три трактори. Місцевість...» Він махнув головою в бік балкона. «Оті хаші розрослися. Всі прогалини позаростали. Малі великі. Крім того...» «Що крім того?» Шеф перепитав шепотом. Обігнув стіл, вчепився в брудні вилоги польового однострою біля косівого горла і підняв косів зі стільця. Що, крім того? У косівих очах промайнула тінь побоювання, однак ненадовго. Перервав щось інше. Впевненість спеціаліста, що переросте в самоусвідомлення, вже переросла. Крім того, шефа, хм, палкий привіт від Герта Шульца. Гер Шульц каже, що за такі справи ми більше не беремося. Його розагітували. Ця свиня, цей Лось, розагітував його. Від дверей уїдливо докинула Єва. Стули, Пельку, старенька, не обертаючись, недбало кинув коцю Нас ніхто не агітував. Шефе, цей виїзд на Розенгайм був все ж таки задуманий наперед. Я маю на увазі до того. Його задумали до тієї справи з гасу. Остаточний висновок. Отож ми спеціалісти за таке більше не беремося. Шеф, пальці все ще счеплені у вилоги однострою, довго не взивався. Домовлятися з Коцю все одно не було ніякого сенсу. А діалог з Шульцом шеф міг провести і подумки. «За яким правом ви баламутитесь?» «Права у нас шефа немає, його не існує. Нічого ніде не записано, жодних обов'язків, жодного міського права, жодної конституції. А хіба ви не знаєте, що ми в стані війни...» Завжди, повсякчас ведемо війну проти здичавіння. Ми єдиний маяк серед ночі. Так, шефе, є електрика, яку ми зуміли відновити, і трактори у нас на поготові, і зброю перевіряємо, і кабелі знову проклали. Ми, шефе, хочемо мати право голосу, бо ми володіємо знаннями. Можемо дати це право письмово, а можемо й усно. Не забудьте, що в мене є бойовий загін, молоді вовки і вовчиці. Ну, тоді, шефи, нехай ті молоді пильнують, щоб техніка працювала як слід. Уявний діалог тривав тільки до цього місця. Продовжувати його не треба, бо інакше йому не буде кінця краю. Він відпустив коцю і знову зайшов за стіл. Гаразд, коротко кивнув він. Можеш іти. Знову втупився у стелю, знову звів докупи кінчики пальців. Що робити далі? Сільце, ясно, ще стоїть на порядку денному, але як її привозити? Мабуть, найдавнішими шляхами, річками. Ось воно що. Він неправильно оцінив історичний момент. Територіальна політика терафірма була неможлива. Ще неможливо. В кращому разі слід дотримуватися політику, яку вели італійські сеньори середньовіччя. Навколішні землі забезпечують харчування, а все інше через торгівлю. Торгівля виключно найдавнішими торговими шляхами водою. Дунай, Зальцах, ін, невеличкі укріплення, принагідне забезпечення припасами металу через швидкі невеличкі рейди. Щось на зразок неоколоніалізму. Як Карфаген, адже Карфаген діяв подібно у західній частині Середземного моря. Шеф зіткнув. Єво, гукнув він, не опускаючи погляду, пічі. Нам слід завести нову папку – гриф ВП, тобто внутрішня політика. Нею теж, певно, доведеться займатися цілу вічності. Кілька секунд панувала тиша, потім він почув звук, якого ще ніколи не доводилося чути. Єва Пічинь сиділа на своєму канцелярському стільці, злегка нахилившися вперед, і плакала. вголос голос і не ховаючись. На розділ одинадцятий. Із магналій Егіда. Усі підхопили клич і з піднесеним духом побігли униз до мосту. Такий великий був ляк, який летів попереду них, що браму перед градом і без того занедбану майже не боронили. Гернотяни силувалися зруйнувати міст хімічним вогнем, та робота предків виявилася надто неподатливою до їхніх силувань. І Марти третій проскочив попереду всіх крізь дим і полум'я і неушкоджений досяг протилежного берега. Гадаю, рік він, що ті гордії принаймні відсилали з граду жінок і дітей. Це мене тішить, бо ратники імре повні люті і не відають милосердя, а ті його і не заслужили. Лише кілька дівчат, озброєні в нагрудні панцирі, та з легкими метальними дротиками билися на валах рамено в рамено з юнаками, що зовсім супроти природи, але я це сам з і можу засвідчити. Мури і вали, які басаунці згромадили супроти один одного чисто через чвари, були найважчою перепоною у цій брані, але слід віддати належне істині. Вої Граду не були небезпечними супротивниками для наших ратників. Швидко загнали гернотіанів. У градищі святого Миколая і Марти Третій відтак вирішив приступити до школіїв, поразка яких була певна. Уже чулися згуки ратників із півночі та зі сходу. Декого з комонників Імре вже видно було на старих валах північного боку Дунаю, особливо на старій кручі, яка сполучала верхній і нижній доми. Вони потрясали списами з кінськими хвостами, на них і творили ратний спів, що наганяло на басаунців ще більший ляк. А що ця повість правдива, то слід згадати дивовижний подвиг одного супротивника наймення Гассо Аверсперський. Він був молодим князем гернотянів, до того ж був найзвидатніший з-поміж них, бо походив зі славетного роду Ади. Ця ада була наложницею Гернота. Вона його переворожила й отримала для себе і всіх своїх нащадків назву та герб Аверсперга. Бича голова над зеленим горбом. Отож цей Гасов, пізнати його було по щиті, кинувся з монастиря святого Миколая разом з вельми вродливою дівою, котра вимахувала мечем, як і він. Він гукнув своїм зібрати мужність і йти за ним саме в ту хвилину, коли наші, незважаючи на дужу варту, вже повернули до соборного пагорба. Двадцять чи тридцять пішли за ним і вдарили нестямно по наших. А ті Заскочені з ненацька таким виступом, дали радним пробитися, і вони вихопились на незило потріскані соборні камені. Діставшися верху, вони метали униз у наших старі камені, що колись у прадавні часи поскладали, були для Богові вгодної будови, а діва підняла хоруго, на якій була відзнака граду вук. Ігасо, а Варсперський став на східній край хорів, і потужним гласом гукав до себе школіїв, які відступали перед Імре. Знову його почули двадцять чи тридцять, і так сталося, що останній бій довелося вести не за градище сторін, а за собор, і що супротивник востаннє бився під однією хоругою. — Мабуть, рік Марти, мені не слід на таке скаржитися. Зло пам'ятаю я наград. І зле виглядали брознимці, якби їм, наче татям і грабіжникам, дісталася легка здобич. Також Імр щедрий серцем дуже радів. Він і Марти вийшли наперед, і обіцяли вони сміливцям вільний вихід, коли ті залишать місто, а що повість моя правдива, то слід також згадати відповідь гасу, котрий стояв у горі на кілька людських зростів вище, за князів спільників і гукав йому униз. Він сам, гукав він, ніколи б не здався, щоб не принести ганьби славі Граду. Та він добре віддає, чим спричинився цей похід відомсти. Він, Гасо-Версперський, мусичи ще оборонити добре ім'я свого роду. Усобиця між Градом і рознимцями тоді повстала тому, що Марте І запалився сліпою і для жонатого мужа гріховною пристрастю до його праматері Адди Зревнощів заколов княжича Гасо, а відтак утік з батьком. Ада, його прародичка, спромоглася настільки пом'якшити гнів тодішніх вождів, що ті переслідували лише про людське око, без поспіху. Отже, свою власну зверхність над людом завдячує він, Марте Третій, м'якому серці його Гасової великої прародички. Тому й присудили загинути Градові Басау. На це загукали рознимці на гасове зухвальство, і в нього догори пустили, були стріли, але Марти Третій мовив дужим голосом, щоб не бралися, поки до зброї супротив оборонців соборних каменів. І ратники, стомлені від Січі, радо взялися за скарби обложеного граду, бо попричвари були в граді ще багато коштовних речей у склепах і світлицях, котрі тішили серця напасників тому почали, як було покладено, віддавати оселі вогню. Цієї ночі Марте Третій вийшов сам з білим прапором у руці на камені і розмовляв з Гасо, і так удатно чинив це, що наступного ранку оборонці собору відійшли почесно. Приступ коштував би ще стільки добрих життів, і тому вождь чотирьох бунчуків, хоч і нарікаючи, погодився на домову. Гасою та його соратникам було дозволено йти – в яскені у гори, де градські солекопи, попри свої лиходійства і зухвалість, трудилися у середині гори. Йому дозволили взяти щити, тільки не дозволили мати на них приборка нового вовка. А коли відійшов останній гернотианин, лякування велике воцарило і справдилось мудре казання пророка Іоанна. І ангел схопив і зв'язав сатану. Він скинув змія стародавнього в безодню на тисячу років. Апокаліпсіс, двадцята глава. У подальших двох главах магналі Егіда викладена значна чвара між Імре і Марте. Вож чотирьох бунчуків не дотримався Балатонської домови повернутися із здобичу у свій очій край, а осів у панівній частині граду Басау і намагався відбудувати маєтність Верхній Дім. Наступна глава починається так. Після таких безплідних і скорботних чвар Марте Третій все ж знову явив у промінному сяві власну справедливість. Доброю волею він відмовився від свого чесного права, щоб не дати в офіру життя своїх людей нещисленній раті угрів, а на то днії ночі він знявся з усіма своїми, послав гінців на схід, аби покликали тих, хто позостався, жінок, дітей, вартівників пасовищ, і пішов з усіма своїми ратниками 79 воїнів після підкорення града Басау на полудень слідами пращурів. Щирою радістю зустріли його солекопи, чим вождем став тепер Гасо Аверсперський. І поєдналися вони з рознемцями славними у всіх кінцях довкола. І спільно заснували вони соляну державу старих єпископських скель від Зальцаха і до Райхенгаля, яку так вочевидь благословили небеса благами мудрості і здоров'я для людей, товару, а також гірськими багатствами. Капелана гід став архидеяконом стольного граду Зальцбурга. Як такий він отримував одну тридцять другу частку від зиску соляних копалень. Ще він переписав давні хроніки Альбертуса Дулінгеріуса і помер старим і вельми шановим.